Hej och hjärtligt välkomna till dagens lucka i Carlos Julkalender. Det är lucka nummer tre, det är jag som är Carlos. Och det är jag som är Leo. Och om det är någon som undrar eh, vad det är för låt som vi har som litet intro här under Julkalendern så är det en låt som heter All Alone on Christmas. Och Darling Love heter hon som sjunger. Bakom dagens lucka, lucka nummer tre, dör du sig. När Carlos och Leo skrämde skiten ur en annan elev? Ja, den kille som gick i den kille som gick i ah. sjuan, när vi gick i nian. Vi gick i nian. Och på den här lilla, vad ska man säga, den lilla grejen vi gjorde mot honom hade en i mitt fotbollslag eller någon i samma klubb blivit utsatt för. Och, och det var ganska kul tyckte jag. Ett ja. riktigt bra prank. Ja. Men så vi hade ju snackat ihop oss, du och jag. Just. Och så skulle vi... Det här var väl första, första rasten, alltså... Rasten mellan första och andra lektionen nästan säker på och det var en korridor där det var väldigt mycket folk just ja. den här tiden och så jag tror att vi var lite osäkra på vem vi skulle jävlas med så jag tror att jag först för min, min uppgift var ju att liksom ragga upp någon som skulle gå och fråga dig yes. en sak som vi strax kommit till men då tror jag att jag först var sugen på att och, och liksom jävlas med en annan kille men så upptäckte jag den här killen som som hade smeknamnet HB Ja, så behöver inte säga. Men han gick två år yngre än oss, så var väl ganska kaxig kan man säga. Ja, det var ganska jobbig. Ja, han trodde att han var var rolig eller ball. Mm. Och. Eh, men då gick jag i alla fall fram till honom, mitt framför massa andra eh, elever, och så sa jag, du, eh, jag kallar honom för HB, för det var bara det jag kände. Honom ja, det som det han kallade. Ja, ingen men, vet vad han du, du HB, eh, gå fram till Carlos där borta och, och fråga hur hans pappa och grannäringar och så peka på dig. Och jag stod och pratade med en annan grupp människor ja, i klass? Men du visste ju vad som var på gång. Och då liksom skuttade jag fram så... Det skulle vara roligt. Carlos, ja. hur gör du första armhärmning? Jag vänder mig helt enkelt bara om och frågar: Vad fan sa du? Jag, jag tror att du skrek nästan. Eller, eller inte, skrek, men du var lite arg i alla fall. Jo, men det första jag frågar: vad, vad fan sa du? Aha, vad fan sa du? Han frågade att jag skulle fråga hur din farsa gör armhämningar Min farsa har inga armar! <skratt> han är livrädd <skratt> han höll, nej nej nej, det var, det var han, det var han Han hade fått krypa in i ett skåp utan att öppna. Han klämdes ju in på en 2 decimeter bred spricka ja. Och till saken här, du är faktiskt en ganska bra skådespelare Och du kan se jävligt arg ut Ja, ja, folk har berättat det. Ja. Och sen höll du väl, om man säger, jag fick minnen ganska länge. Alltså efter du hade sagt, min första har du en gammal. Ja. Så, så var du inte direkt sekunden eftersom du bara började skratta. Eller alltså du höll på det, ja, det var... några sekunder. Och det kändes nog som mer än några sekunder för honom. Ja, det var ju nog en hel livstid som gick förbi honom. Ja. Det, var, det var riktigt lyckat prank. Och sen och... vet jag inte om det var du eller jag. Sen började vi bara skratta då slut. Jag tror att det var nog de, de flesta i klassen. Ja, det det de, blev helt de, tyst i korridoren. Ja, men det var ju några i klass som misstod det. Och de började ja, skratta Ja, det lite. var så det var. Ja, och då kunde inte jag hålla med sen. Mm. Och då var ju han redan fast i den här två centimeter. Och sen, vi skrattade egentligen helt. Vad jag minns rätt så skratta i alla fall över hälften. Ja, hade Jajamän, men vilket jag gör sen. Ja, och där, där, där lärde han sig liksom. Ja. Är det där ja. det är ett practical joke? Nej, det är det inte. Practical joke är mer hela... Eller fisk i någon stövlar eller någonting. Det här var mer. Jag vet inte, ja, jag tror det är pr Practical Dis. Hur det har gått för de här förresten. Jag kan ju hoppas att han har bytt smeknare från HB eller ja. Om du lyssnar så kan du mejla oss på Karlios podcast. Ja, pod podcast. podcast. Podcast. Gmail.com. Och berätta vad du heter. Exakt. För, för att vi ska veta att det är du som skriver dit riktiga namn. Vad mm. ja, ja, då vet, utvänd dig. Nej, men jag vet ju vad han heter. Jaha, du tänkte okay. att du kunde skriva Formally known as HB Precis <laughs> Nej men det var ju Men det är så himla kul för att vi var ju inte Den typen av personer egentligen Vi, vi hittade ju inte på massa sådana här grejer hela tiden Vi höll ju en väldigt låg profil På ett sätt i, i skolan Ja det gjorde vi Vi, mm. vi rörde oss ju som, som en klunga I vår klass, i, i klass ja, Det var ingen som, som stack ut Direkt inte på skolgården Eller någonstans Nej vi, man brukar prata ganska mycket om respekt och sånt på, på skolan och hur, hur, det, hur, det, hur, det, hur det tog form vi, hade ju, faktiskt, vi, vi, spelade ju, vi spelade ju fotboll och vi var väldigt framgångsrika i det så vi hade ju respekt det var ingen som gick på oss nej, nej, nej. det var ju aldrig någon som jävlardes med oss eller mobbade oss nej. för vi, ja, vi vi var ju bra på på sport direkt ju nej, det, och vi var ganska väl också så vi sen hade Alla alla, kunnat, alla hade ju kunnat ta tagit ner mig i en fight. Det kan jag känna nu. Ja, Men jag hade stått bakom så de hade inte gjort något. Men sen som vår klass kallades väl för på något sätt kommer en, kommer alla. För vi höll ju ihop ja, där. Ja. Men det hängde väl ihop för att eftersom största delen av eleverna i vår klass kom ju från en annan mindre skola innan. Mm. Och då var det på något sätt så att våra föräldrar förhandlade med högstadieskolan att ja, men om, om våra elever eller våra barn ska börja hos er så måste de få gå i samma klass. För alla andra klasser blev ju nya konstellationer. Ja, min bland annat. Ja. Jag kom ju från en annan skola ja. och när vi kom till den skolan så var det jag och fyra eller fem till som hamnade i er klass. Ja. Hela er klass. Så det, ja, det var ju jättetufft för oss. för ni, ni, Det var ju en bra klass. Mm. Så jag förstår ju varför de förhandlade. Det... Men det innebar ju också att ja, men du då hade gått i samma klass som några som gick i andra klasser nu Men annars så kände ju bara vi varandra Alla andra klasser var ju så här korsbefruktade ja, Men det var ju ja. därför vi blev liksom lite, lite ensamma på det sättet Men det var väl inget, det var ju bara härligt Det kanske inte bara var härligt, men det funkade Ja, vi, vi gjorde lite, lite, lite tvärtom Medan de andra klasserna var väldigt högjuda på rasterna och sprang omkring och skulle hävda sig i korridorerna och strika och hålla på och brottas och bråkade. Vi gjorde ut det på samma sätt. Vi pratade som satan inne på ja. lektionerna istället. Det, för det kommer jag ihåg. De föräldrar... Vi, vi hade ju föräldrar som var och hälsade på ibland. Ja. Bara skulle se hur vi hade det. Just det, att med på den lektionen. Precis. Ja. Ja, jag jag, jag känner ju bara igen de föräldrar som var från vars... Jag kände, ja, söner, döttrar, kom från min gamla klass. Ja. Så de känner jag igen. Och vi pratade med honom efter vår Det var, tror, naturlektion. Och han stod ju helt... Jag kände inte igen minen på honom. För han sa, vad fan är det här? Nu du ut ni har Nu du tyst. <laughs> han stod, då stod han ju ändå längst bak. Ja. Och då, ja, han stod precis bakom oss. För vi satt ju alltid längst bak. Men han är helt, helt förbluffad. Han kunde inte förstå. Vi kunde prata så mycket. Vad fan snackar? vi om då? Ja, ja jag vet inte. vad var det? Magic-kort. Ja. Det var ett spel som var populärt. Men det var, väl, var du inblandad i det? Jag var inblandad du, i det ett tag, ja. men jag var <laughs> skit. <skitårig. laughs> du fick de kungas som de andra. <laughs> ja, de gick och men En annan sån här practical joke om nu som vi gjorde var ju det här när vi frågade någon i vår klass. Vi bytte det är ju på något sätt lektionssalar ibland det var inte så att vi varje tisdag klockan nio var i samma sal utan nästa morgon kanske var en annan sal där, att ibland var man lite osäker vilken sal det var och då sa vi ju till någon i klassen men jag tror vi ska vara där inne och kolla där så visste vi att det var en annan lektion där och när han då öppnade dörren för att titta ifall det var någon där då knuffar vi in honom och skrek hej! och så, så ramlade vi dörren bakom och ja, in tre 3-4 meter i salen och blev helt rörd i ansiktet jävligt taskigt hjärt men ah fan, det var ju det man fick ta den, så det var ju kul det grejer är underbar roligt ja, det är det. jag gjorde det på någon på gymnasiet när tjej som inte hade någon alls. hon ramlade ju blev förbannad från hon Nej, men så det var små eh, ja, men smakprov på hyssvitade på när vi var på högstadiet ja, så har fått lära känna oss lite mer hur busiga vi kan vara ja. Det är vi... vi säger tack och hej för idag. Yes, och så på ni imorgon. Riktigt bra. Nu firar vi med buller tycker jag.